Tehátuk, én és mindenek előtt köszönöm szépen Ádám meg a meghívást, mert végre otthon érzem magam. Én általában ilyen hűvös múzeumi előadó termekben, ilyen dísztermekben, gipszaggyalkák között szoktam ezt az előadást megtartani. És mindig meg kell magyarázni, hogy a számítógépes játék meg általában a számítógép az miért az emberi civilizáció, meg az emberi kultúra egyik legfontosabb része és ezen a, még a technikatörténészek is el szoktak gondolkodni, nem is beszélve a, a művészettörténész kollégákról. Hát itt azt hiszem, hogy ebben a közösségben nemcsak a science fiction rajongás miatt, hanem, hanem sok egyéb kapcsolódási pont miatt is, ezt külön nem kell elmagyaráznom, és ezt nagyon köszönöm. Én azt szoktam mondani, 2008-ban volt a közlekedési múzeumban a reneszánsz év tiszteletére egy kiállításunk. Nyilván emlékeztek erre a reneszánsz évre, hát minden múzeumban -e kiállítást és bizonyos értető gyakorlati okokból, a mi kiállításunknak az volt a címe, hogy örök reneszánsz a megúgyuló technika, és annak a résznek, aminek én voltam a gazdája, annak az volt a koncepciója, az volt a címe, hogy az ős nyomtatványtól az e-bookig, hogy bemutatott egy Gutenberg nyomdagépet, hát eredetét azt nem tudtunk szerezni, úgyhogy utána építettük egy ilyen jó szőlőprésszerű fából készült masinát, és bemutatott egy olyan Apple McIntosh-t, ami a Pap Tibor nevű Neo párizsi költőnek a Disztihon Alfa nevű versírógenerátorát futtatta, ami ott a látogatók legnagyobb megrökönyödésére Pajzán Disztihonokat írt végtelenítve. Furcsa volt, én szerettem. hát. Erre, erre azt mondta nekem egy régén derék tanárom a bölcsészkarun, akit nagyon-nagyon szerettem a horváthivád, hogy ez a reneszánsz 2.0, amiben mi most vagyunk, és én ennek szellemében dolgozom. Na most ebből a kis 3.5 órás bevezetésebből kiderült, hogy az felejtős, hogy 5 percet fogok beszélni. A kubai államtanásnál általában az 5 óra a megszokott Fidel Alejandro Castro Ruznál, a múzeumi szférában a fél óra, hát én megpróbálok alatta maradni, úgyhogy egy 10 perc után lőjetek. lőjetek le. Köszönöm szépen! Kérésed! Hát, amiről... amiről most szó lesz az űrvódító nevű kiállítás, ami tulajdonképpen a mi múzeumokban a jelenkor kutatási projektjeink része, a mi múzeumunk az 2009. januárjában alapult, két múzeum összevonásából. Az egyiket úgy hívják, hogy közlekedési múzeum. Ki az, aki járt már ott, jelentkezzen? Igen. Ki az, aki tíz éves kora után járt ott? Na ez se rossz, mert általában gyerekként szoktak elmenni, megnézni a az nagy mozdonyokat, ez egy 110 éves intézmény. A másik múzeum, ami összevonásra került, az pedig az Országos Műszaki Múzeum. Ki az, aki járt már ott? Kényi, jó, kényi, kényi a Nem, hanem a Kaposvár utcaival. Igen, az Ádám az egyetlen, aki hivatalból járt ott. Ez volt az év munkahelyem, ez egy fiatal intézmény. 1954 óta működik a, a jogerő együtt, és hozzánk tartozott a számítástechnika, amelynek én 2004 óta vagyok a kurátora. Itt látható a mi eredeti gyűjteményi szerkezetünk, hát ez ilyen múzeumi slang, hogy itt hogy van a szakcsoport szám, most ezzel ne törődjetek. De látható, hogy azok a tárgyak, amelyeket én a Néprajzi Múzeummal való együttműködésben a MADOK nevű jelenkor kutatási hálózatban gyűjtök be, mobiltelefon, személyhívó, ez az, amit a Kalámbó Hadnagy úgy hívott a, a sorozatban, hogy csipogó, nem tudom, emlékeztek el különböző videójátékok és a többi. Ez látható, hogy gyönyörűen beilleszkedik a mi gyűjteményi struktúránkba. Tehát lehet furcsa, hogy mit keresnek itt ilyen geek tárgyok, de tökéletesen illeszkedik bele. Ugye az Apple iMac G3 az egy ugyanúgy automata digitális számítógép, mint a 100 négyzetméteres URA2, amit én ott szoktam tisztogatni, meg polirozgatni. És a Pendrive adattároló, amivel most elhoztam az előadásomat, az ugyanúgy egy segédeszköz, egy periféria, mint a első magyar számítógépnek az M3-nak a mágnesdobja, ami egy az azaz négyes fél kilobált kapacitású, és akkor mint egy mosógép. Tehát gyönyörűen ezek is múzeális tárgyok közhiedelemmel ellentétben a múzeális az nem azt jelenti, hogy régi. Mert azt szokták inni, hogy múzeális egyenlő régivel, nem, én nem régi tárgyakat gyűjtök, én egy adott korszakra jellemző tárgyat gyűjtök, és úgy gondolom, hogy a jelenkorra, tehát az elmúlt mondjuk úgy, hogy 30 évre vagy még többre, az 1971 utáni időszakra a legjellemzőbb tárgy a számítógép, és azon belül a számítógépes játék, amely az egész informatika fejlődésének a katalizátora. Hát Ennek megfelelően én ezt a marha bonyolult eredeti beosztást ezt egy kicsit leegyszerűsítettem. Hát most így néz ki a számítógép hogy ebbe a logar az iPodig minden belefér, és az utolsó, hát az utolsó pont az információs technológiai eszközök, ide sikerült beszakolni szegény mobiltelefont, és Kettővel fölötte a számítástechnikai jelvel működő célgépek, ide sikerült beszuszakolni, például a pénzbedobós játékautomatát, ami megint csak olyan furcsán néztek rám a kollégák, amikor megjött a teherautó a játéktermi kellékekkel, hát ezek számítógépek bárhogy is nézzük. Nézhetitek az utolsó előtti rubrikát, robotok, hát abban nincs sok ok a múzeumban, tehát Artuditus, jó és a többi az nincs meg belátározva. Egy darab robot jellegű tárgyunk van, ő a Szegedi Katica bugár, az első magyar műállat. Nekem úgy tűnik, hogy első és egyelőre utolsó magyar műállat az 50-es évekből. Ennek a tárgynak a tervezője, a Muszka Dániel, most lesz szombaton 80 éves. A szülinapját most tartjuk, úgyhogy gyertek el a Kaposvár Streetre! No, az én jelenkor kutatásaimnak, aminek az űrhodító a kifutása, annak már voltak erőzményei a múzeumban. Hát egyrészt amikor én a múzeumba kerültem, akkor tartottunk egy a Számítástechnika mindenkié című kiállítást. Ez vállaltan egy retro kiállítás volt, mert a 80-as években már volt egy olyan mozgalom, gyönyörűen hangzik, nagyon korfestő, hogy a számítástechnika mindenkié, a számítástechnika mindenkiért. Ez volt a neve ennek a mozgalomnak és a BMW-n, a Nemzetközi Vásáron tartottak kiállításokat. Mi erre feleltünk az IHM-ben, ami nem valami férfi magazinnak a címe, hanem a Néhai Informatikai és Hírközlési Minisztérium, ahol megcsináltunk egy olyan kiállítást, ami nagyjából arra a korszakra emlékezett, amit itt a Vágó Istvánnal láttatok a bejátszásban. Utána én 2006-tól kezdtem el az üzletemberekre jellemző kérdékeket gyűjteni, mobiltelefon, menedzser, kalkulátor és a többi. Akárhogy gyűjtöttem ezeket a kérdékeket, mindig deficent egy-egy játék. Hol egy Tamagocsi állatmodelljáték, játék, hol egy, egy ilyen Quartz Tetris, hol, hol egyéb. Tehát azt vettem észre, ha hordozható elektronikával foglalkozom, akkor egy idő után elkerülhetetlenül szembesülök a játékkal. Hát ez a szembesüléshez... Számomra kellemes, mert magam is 86-ban a Sinclair Spectrum és a Space Raiders játék mellett kezdtem. Ugye elkezdtem egy külön projektet, tehát mondom ezt a Néprajzi Múzeum koordinálja. Nagyon furcsa, akik a különböző ilyen népi, iparművészeti, meg egyéb tárgyakat gyűjtik. Ők a legprogresszívebb múzeum jelenleg, én úgy gondolom Magyarországon, ők támogatták illetve ők koordinálták, és 2008-tól elkezdtem ezt az űrhódító projektet, aminek az a vége, hogy most májusban a Pac-Man születésnapja előtt, 30. születésnapja előtt két nappal nyitottam erről egy kiállítást a Közlekedési Múzeumban. Kiátszott a Google-on a Pac-Mannel, igen, ez tetszik, 50 millióan voltunk egyébként az egyik forrás szerint akkoriban, úgyhogy elég jól időzítettük a kiállításnak a megnyitóját. Hát itt látható egy kép a számítástechnika a mindenki kiállításból, működő Komodor 64, akkor már interaktív elem volt, és ez a csokornyakendős úr, aki ott a vezetés tartó a Kovács Győző, aki a Mikroszámítógép magazinnak volt a főszerkesztője, ő volt a szakmai vezetőnk. Ő most 78 éves mostanában, de, de nagyon támogatja az ilyen projekteket, mint Computer Pioneer Tovább ugrom, hát itt néhány hangulatkép a menőüzletemberről, ugye ez a bunkafon korszaknak volt a lenyomata. Egyébként tényleg egészen elképesztő kulturális változást lebentett föl a sárga öltönyös bunkafonos üzletembertől, attól addig, amikor már a mobiltelefon az teljesen természetes, és senki nem szól be, hogyha a trolleybuszon telefonálsz. Hát itt látható néhány kép, Apple Liza-ban és társaival. Ez egyébként a kolléga úr által emlegetett Kazinci utcai elektrotechnikai múzeumban volt először bemutatva. Telefonok, személyhívók és a többi. És hát ebből lett ez az űrhódító, ami egy picit ilyen összmér kiállítás, mert Japán származású, de magyar, ugye? Mert az eredeti program, az űrhódító, az Tomohiro Nisikáról írta 1978-ban, és ez egy Japán program. És nem csak az előtt tisztelgünk, a japán ős előtt, hanem az annak a magyar változata előtt, ami 80-as évek közepén készült a videóton TV kompjúterre, és egy majdhogy nem tükörfordítás űrhódító a címe, de azért ez egy kicsit korfestő, mert ugyan 80-as évek közepén Magyarországon a számítógép gyártás is egy olyan, különleges terület volt, egyébként egy csomó gyártott számítógépet, tehát a videóton az a Jéghegy csúcsa, mert a Székesfehérváron Magyarország legnagyobb számítógépgyártója gyártója volt. Tehát az, hogy ők egy ilyen kvázi klont hoztak ki, egy japán programnak a azért az is korfestő, és úgy gondoltuk, hogy mi ezelőtt a kreatív magyar kultúra előtt is tisztelgünk ezzel a kiállítással. Hogy miket mutatunk be, a kiállításnak az a címe, hogy a, szerintem most tartok a tizedik percén, de mindegy, a kiállításnak az a címe, hogy a számítógépes játék revolúciója, de az erbetű az ilyen körbe van véve, mint a, a, a kereskedelemben használatos, tehát így van, trademark, tehát ez egyrészt egy ironikus utalás az Auditora. Másrészt egy szójáték, mert olvashatod úgy, hogy evolúció, és akkor ez egy játék történeti kiállítás. Egyébként elég lazán véve, tehát nem vettük végig az egész kronológiát, de nagyjából egy ilyen fejlődési év. Másrészt viszont revolúció, ami azt jelenti, hogy forradalom nyilván. És ebben már tematikus blokkokat mutatunk be, az egyik az a játékterem, ami egy olyan nagyon megvetett dolog, mert még mindig azt mondják rá, hogy bűnbarlang, de hát valójában a 70-es évek Amerikájában az egyik legfontosabb nagyvárosi közösségi tér volt, és akkor, amikor a személyi számítógépek még szinte elérhetetlenek voltak, sokkal jobb minőségben lehetett játékprogramokkal játszani ilyen, Delék Arcade Automatákon, amelyekből mi egyébként működőeket mutatunk be. Tehát itt van ez a játéktermi kultúra. Hát az egyik legnépszerűbb masinák a kiállításban az a Terminator 2 91-ből. Hát nyilván a James Cameron az most Avatar miatt is egy ilyen jó húzónév. Meg erre úgy mindenki emlékszik, mert a 90-es évek elején a legtöbb presszóban meg Kocsmában, meg itt-ott ez megtalálható volt, ez egy célövölde játék lényegében. És hát ez az a boldog korszak, boldog azért ez a félig menti irónia a részemről, ugye a vadkapitalizmus, vagy ahogy Marx-Karcsi Bácsi mondta, a eredeti tőkefelhalmozás korszaka, amikor Magyarországon még a mai centrál kávézó helyén, tehát a nyugatnak helyet adó kávézó helyén is bizárc néven játékterem működött. Kiárt a idején? Hoppá, hoppá, így van. Tehát erre emlékezünk ezzel a Terminator 2-vel, a másik blokk, amit bemutatunk, én ezt így nevezem, hogy egy kavasz szobája, tehát a személyi számítógépek. Nem csak személyi számítógépek egyébként, hanem tévéjátékok, videójátékok. Ennek az emblémája a Commodore PET, amit sikerült megvennünk. Mit gondoltok, miért PET 2001 -en, ennek a gépnek a neve? 2001, az volt a súlyát. Úrod össze, ha így van, pontosan. Ez az egyik első ö, nagyobb forgalomba került személyi számítógép, amelyet kupusban mutatunk be, tehát ezt azért megrohamozni nem illene. És egyébként ezt a kamasz szobáját úgy csináltuk meg, hogy építettünk egy panellakás beli nappalit, és azt átrobbantottunk egy Space Invaders pixel figurával. És ö, kvázi olyan élmény, mint amikor egy gyereknek megvalósul az álma és beléphet a játékterembe. Ezen kívül gyűjtettünk a kiállításban egy csomó szoftvert, ezek művészi alkotások egyébként, nem csak azért, mert egy-egy számítógépes játékon egy stáb dolgozik, tehát grafikus zenész is dolgozik rajta, hanem azért is, mert maguk a, a kazettaborítók is nagyon korfestőek, de én egyébként ebben nagyon hiszek, hogy a számítógépes játék az egy, az egy kulturális termék. Azt szokták mondani, hogy a számítógépes játék ipar, az egy új Hollywood, és nagyjából a 80-as éveknek a játékfejlesztői azok, azok a funk, azt a funkciót töltötték be, mint a 20-30-as éveknek a nagy filmgyártói a Béla Lukoszival, és a többi derék színészszel az élen. Tehát begyűjtöttünk egy csomó szoftvert, ebből sajnos helyhiányában, mert egy elég pici termet kaptam, meg, csak viszonylag keveset mutatunk be, hát ez relatív, mert ez az a terem, ahol a csillagászat évének a nagy emblematikus kiállítása volt, tehát azért a múzeum is kanonizálta a számítógépes játékot ezzel. És az utolsó blokk, amit bemutatunk, az pedig a design. Hát erre mondom én azt, hogy a számítógépes játék az egy revolúciós termék, mert a vizuális kultúrát megtermékenyítette. Azokat kis 16 kilobálytos játékok, amiket a Tomohiro Nisikádó, a Toru Ivatania, a Matthew Smith és a többiek irogattak, azok ma már ikonok a nagyvárosban, ugye street artban is benne vannak, bárhol az utcán látjuk, és egy csomó iparművész fölhasználja őket, többek között a a Magyar Gerzsönyi András készít ilyen ö, különböző ékszereket, egyébként egy fillérrel nem támogatott minket a cége, sőt vettük tőle, de azért elmondom, hogy ez az in nevű boltban kapható a múzeum körúton, tehát erre kvázi, ki az, aki járt már ott az in Csendesen Csendes el, van, nem az, nem a múzeum. Pontosan így van, egyébként szerintem egy nagyon a mi stílusokban megfelelő volt, de hát még jégkockatartó is kapható Space Invaders-szel. No, hát nagyjából ez az a kör, amit ez a kiállítás bemutat, ez november 21-ig látogatható, a számítógépek azok csak hetente háromszor vannak bekapcsolva, milyen számítógépek? Primo, TVC, Commodore 64, Sinclair Spectrum és egy NES egy Nintendo Entertainment System, meg egy videótompong, Commodore 116 van bemutatva. Tehát ezek, szóval. ezek a gépek, ezek csak hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton 10-től vannak bekapcsolva, mert azért ezek már nem bírják a gyűrődést. De a Primónak annak idején úgy veszélyezték a tápegységet, hogy grillösütő. Ez azért eléggé árulkodik róla, de a játék automatákat lehet használni végig. No, nagyjából egyet akartam elmondani, és szeretettel látlak benneteket, és azért nem mesélnek a kibernetikai játéktól a C64-ig, egyébként lenne itt mesélni, mert az egyik első magyar, sőt gyakorlatilag az első magyar számítástechnika tanárnak, Kovács Mihálynak bemutatjuk a kibernetikai játékait, mert ha beírjátok a Google-be, hogy űródító, akkor ilyenek jönnek le, hogy origo.hu, Szerző Szedlák de nem, most nem figyel. Index.hu, Magyar Nemzet, Népszabadság. Nem sorolom tovább, tehát eléggé sikerült lefednünk a magyar médiát. Ma, most elárulok nektek, ez mennyire kerül ki? Kikerül abszolút. Ki kerül, egy abszolút. Egy Mindegy, hát elárulok nektek egy kulisszatitkot. Ma egy olyan csoport forgatott nálam, akik két magyar TV csatorna számára forgatnak műsorokat. Ez az Echo TV és az ATV. De most aki szokott politizálni, azt úgy, de jó, tehát ennyit a politikáról, egy cég forgat számukra, és, és, és ezekben a, tehát egy csomó tévé adó is be fogja mutatni. Én úgy gondolom, hogy hiába pici ez a kiállítás, talán sikerül hozzájárulnom ahhoz, hogy egy picit beleverjük a fejekbe, hogy a számítógépes játék a kultúra része. Köszönöm a figyelmet! Kérdések, kérdések. Kérdések, Hát tudod, még szöki. Hány percet beszéltem? tizen mint ja, hogy beszéltél. Valamire ráléptem. Valamire ráléptem, ez lehet, hogy én voltam. Nem. Nem, nem? nem ezt nem tudod Mert mind elemet. No. Parancsolj. Árkád, gépeket, sikerült előkerül? Hát ez most megint sikamlós téma, és te megint veszed videóra, mert a múzeumi törvény szerint a, a, azokat, akiktől vásárolunk tárgyakat, azt nem szabadnak kiadni, és ezt eléggé komolyan vesszük, de azért itt talán kivételtehetek, mert civil szervezetekkel működtünk együtt, Többek között az első Magyar Flipper Klub Egyesülettel, mert a Flippernek ma már ilyen kultúrája van, és a, ennek az egyesületnek az egyik vezetője segített hozzájutnunk ilyen arcade automatákhoz. A játékterem tulajdonosok az egy elég nehezen megközelíthető kaszt, de, de szerencsére ilyen kitűnő együttműködők segítségével tudtunk hozzájutni. miért Vámis pénzügyőrség raktárából nem lett? Én a, a, a Vámis vám pénzügyőrségtől is vettem már át gépet, volt olyan, hogy Zalaegerszekre kellett levonatoznom egy ekkora kis mechanikus számológépért, amit elkoboztak a, egy kamionból. Tehát jó osztopjaim abban. És Kertfátú jelentkezik. Igen, hallgatlak. Hello. Két kérdésem volt kiváló elvadásokat, két kérdésem volna. Az első, az ugye a meckek mellett van egy linkpedetek is, hogyha ilyen forképet akartak, az jól így. Számunkra fokkat, tehát egy fokka. Igen, Igen, Elég szép az IBM palettánk egyébként, ha eljöttök a Kaposvár utcába ebbe a tanulmánytárba, most a Dani meglátogatjátok, a robot tervezőt, a Katica Bugár tervezőt, akkor láthatsz olyan IBM Display Writer-t, 1980-ból, ami az első IBM PC-nek az elődje. Tehát semmi diszkrimináció nincs, minden cégnek a, a jellemző darabjait gyűjtjük. A második kérdés, még így komolyabb, az pedig arra vonatkozik, hogy beszéltél például a primónak nap ügyésültőjéről. Így nálatok, Valaki ezeknek a gépeknek a restaurációjával, mert nálam például a Hex-ben, a hex a pont állandóan ilyen kérdések megvődnek fel. Tehát bennem abszolút felülődött az, hogy ne hozod oda hozzánk, hogy a Primo jó kérdés, nekünk hivatalosan, mert a múzeumi szféra az egy nagyon beszabályozott terület, érthető okokból, mert mi elvileg az örök létér dolgozunk. Oké, akkor és akkor emiatt, csinál, egyszer az eredeti képet, és csinálsz egy másikat, ami viszont bekapcsolva... Na most várjál, egyrészt gyűjtjük a duplomokat, tehát elteszünk egy fő darabot, ami megmarad eredeti állapotban, és törekszünk arra, hogy legyenek másodpéldányok. Másrészt számítógép, restaurátor jelenleg a múzeumi szférában nincs. Tehát fémrestaurátor van, papírrestaurátor van, nem sorolom tovább, minden témának van, ez nincs, úgyhogy én a következő kamikázó akciót csináltam, megkerestem a Primo számítógép eredeti konstruktőrét, az MTS Takiban, a Mannos sándor az egyik konstruktőrt, és ő maga restaurálta, de nem csak a Primo-t, hanem az összes számítógépet. Kiállításban. Tehát mi jelenleg egy nyugalmazott villamosmérnökkel dolgozunk, aki, aki a, a Primo számítógép egyik tervezője. Ennél jobbat nem találni? Én is így gondolom. Egyébként csak jóisten, hogy ő nem olyan idős ember, tehát remélem, hogy még nagyon sokáig tudunk vele dolgozni, de hát az utánpotást azért azt majd ki kell nevelni. Tehát idővel kell majd azért egy számítógép restaurátort. Kérdés? Hát ha nincs kérdés, akkor elnézést a túlléptem az mi, időt. Mi, mi kellene nektek még a múzeumban? Pénz. <gül> Tárgy, tárgyban. tárgyban? Legutóbb a gamestar nok a forgatással kérdezték ezt tőlem, akkor azt mondtam, és most megpróbálom reprodukálni magam, már nem a 3D nyomtató értelmében, Elter. Tehát M.I.T.S. Elter, most meg szegény Ed Roberts, aki a, ez volt az első ilyen emblematikus személyi számítógép. Tehát ennek nagyon örülnénk. És hát nézd, zavarbózó, mert, mert rengeteg, rengeteg gép van, ami, amiből nincs még példányunk. Nem is törekedhetünk teljességre, de mondjuk egy magnamoxoduszainak örülnek, Ez a Ralph Baier-féle első tévéjáték. És hát magyar gépek közül is azért van még néhány, amit nem sikerült begyűjtenünk. Például a Computerta az a telefongyárféle személyi számítógép. Nagyon sok gép van. 84-ben a Salgó Ivánnak jelent meg egy hardware katalógusa. Egész hideglelős, hogy Magyarországon számítógép számítógépet gyártottak. Nyilván, 12 meg Többet. Egy időben, egy időben, 12 többet, időben, többet. Egészen hideglelős. Ennek részben a, a kényszer az oka, a kokomlista és 12. a többi. Részben meg a kreativitás. Tehát ezért ez felemelő. Mikromatotok? Mikromatunk van, Ki, tanultál rajta? Hogy ennek még megvan, 69-ben. Na ez nagyon jó, hogy mondod, ez a kibernetikai építőkészlet, amivel lehet játszani, ez a Kovács Mihálynak az egyik találmánya. A Vojnárovics Ferenc nevű, akkor 15 éves tanítványával csinálta, aki most címzetes egyetemi tanárról eltetétek el, és az űrholditok kiállításban ben van. Na, akarsz valamit kérdésesről vele? Már most Nem. <résusion> Igen. Yeah. jó. <coughs>